Det här avsnittet kommer att innehålla spoilers från senaste säsongen av Cobra Kai. Och har du inte sett den men inte bryr dig ja då är det bara att lyssna vidare. Har du inte sett den än och inte vill ha spoilers så får du väl vänta med det här avsnittet. Även ja. om man kan räkna ut marslet och en bit krita på ett ungefär hur den kommer att sluta. Så är det. Jag tänker dock att innan vi börjar med det, mm. så att jag vill ändå köra som det är klassiskt. Vad har du spelat eller sett den senaste tiden? Mm. Ska jag börja? Det tycker jag att du ska göra. Ja, i tisdags så släppte ju det här företag Obsidian. De ligger väl bakom bara, till exempel Fallout New Vegas och det här, är det Outer Worlds det heter? Säkert. Ja så säger vi, de släppte sitt äntligen får man säga, sitt spel Avowed mm. här nu, som alltså utspelar sig i samma universum som eh, Pillars of Eternity som är någon form av homage till eh, Baldur's Gate, fast de har byggt upp sin egen värld då. Mm. det finns två stycken, jag har testat ett men eh, kände väl när jag hade kommit igång att det här orkar jag inte med just nu, så och sen har det inte blivit av och det är väl goda tio år sedan nu säkert mm. eh, men jag har ändå känt mig lite sugen på det här Awowed och eh, som jag har sagt extremt många gånger i podden senaste halvåret så är det på Gamepass som jag har spelat det. Mm. Um, tror väl att jag har kommit ungefär eh, fem timmar in, något sånt. Halvvägs då? <laughs> ja, jag tror att Main storyn ska klocka in på någonstans kring 30 timmar. Vad det verkar Så jag har nog en ganska bra bit kvar Eftersom jag till dels har gjort Sidequest Dessutom um, Man kan säga När man har sett på det på förhand Så har man väl tyckt att Det här är ett modernt Skyrim På något sätt Men uh, Ja, till viss del skulle jag väl kunna säga Att det är ganska mycket Skyrim Men Det är ganska mycket mer lättsamt än så det kanske inte liksom är på den, det där uttrycket som jag aldrig riktigt har fattat var det kommer från AAA. Det är väl inte riktigt där uppe utan man kanske kan dra ner det lite. Det är lite mer lättsamt än Skyrim okay. tycker jag. Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt snyggt spel. Det har ju fått lite kritik för att det ser ganska plastigt ut men jag tycker att så som de har valt att bygga upp den här världen så är det ingenting som jag stör mig på än så länge sen har det ju utöver det om man pratar vidare om det rent grafiska tyckt att det ser lite stelt ut i animationerna kanske till och med lite gammalt ut i animationerna och visst, det kan jag väl hålla med om särskilt då i NPCer som, liksom är, som bara går runt i världen eller går runt i en stad de ser väl inte jättebra ut eller om man pratar med en person som liksom bara är en vakt utanför en stad till exempel så kanske eh, ansiktena inte riktigt känns trovärdiga så. Men det som väger upp det, det är att jag tycker att eh, karaktärer som liksom har lite mer, som är lite viktigare för storyn som eh, companions som du kan samla på det till exempel, mm. är syns det att de har lagt mer krut. För de tycker jag ser bra ut och då väger det upp det andra på något sätt tycker jag. Um, någonting annat som jag gillar med det här spelet hittills det är att um, det finns förvisso tre klasser uh, fighter, ranger och wizard men du kan välja helt fritt var du lägger dina ability points så du kan spela en uh, renodlad fighter du kan spela en fighter ranger eller en fighter wizard eller för den delen en wizard ranger och så vidare, att det är väldigt fritt hur det lägger ut sina points Det gillar jag också Det skulle ju I teorin kunna ge ett ganska bra omspelningsvärde Tänker jag mm. För att det blir säkert lite annorlunda Jag kommer att fokusera på Och vara Till 80% en fighter Men också till viss del Kunna plocka folk Från ett avstånd ibland med pilbåge Eller armborst, så har jag tänkt Hittills mm. Um, sen går det nog säkert och det vet jag i och för sig inte men att man kan vad är det heter? Inte, heter det? rika heter det inte vad är, respec, respec så heter mm. det. Respec en karaktär det måste ju gå på något sätt om man ändrar sig längs vägen um, Tycker också att storyn är relativt intressant titels um, oavsett vilken typ av karaktär du väljer om du vill ha, spela en människa eller någon av de andra uh, raserna som finns i den här världen så Uh, är du en godlike och det betyder ungefär tror jag att när du har fötts så har du blivit ja, en gud har tagit vid dig så du är på något vis du representerar gudarna i vår värld om man mm. säger så, så man har lite speciella egenskaper och kan kommunicera med gudar, ungefär så och det här uh, framkommer väldigt, väldigt tidigt i spelet så det är ingen större spoiler faktiskt mm. Um, det jag gillar hittills också, det var klockan kanske var kan den ha varit elva igår jag tänker, ja men, jag kan ta ett side mission och så tänkte jag så här, men det finns säkert någonting ja, jag ska springa och döda den här snubben mm. men icke, utan istället så träffade jag längs vägen flera intressanta karaktärer som uh, gav mig sådana här optionals alltså att jag kunde Ja, kan du inte hämta, om du ändå ska springa och hjälpa de där killarna när du borta, kan du inte hämta den här reliken till mig också? Mm. Och det kan jag välja att göra och jag kan välja att slunta i det. Men jag tänkte, det är klart att jag gör det. Och sen resulterade det i en, i en bossfight som jag inte hade fått ta del av annars. Så jag tycker att uh, även sidouppdrag har hittills uh, växt ut och blivit någonting mer som faktiskt också känns som att de kommer påverka kanske huvudstålen lite också. För nu kan jag inte säga alldeles så mycket kanske, men att eh, under de här uppdragen som är sidouppdrag som jag sa, så har även de här gudarna pratat med mig längs vägen och jag har fått lite mer information som känns som att det kan vara bra att ha med mig när jag går vidare i questen. Mm -hmm. Förstår du? Så det känns som att de har tänkt på att mina val ska påverka en del. Och då har jag också sett att uh, uh, eftersom du är en godlike så kan du också få speciella förmågor längs vägen. Och där låste jag upp en ganska tidigt. Och när jag pratade med en kompis som också spelar så sa han vad? Har du redan fått det? Jag bara, ja, det fick jag för att jag gjorde så här i det uppdraget. Han sa, aha, jag, jag valde en annan väg. Så då fick han inte den. Okay. Så det verkar som att det kan ta lite Olika stigar här beroende på de val man faktiskt gör i uppdragen också. det känns också spännande. Mm. Så jag tror att eh, jag har varit jättenöjd hittills. Eh, kommer det vara med där uppe bland årets bästa spel? Det beror ju mycket på vad som kommer längs vägen. Vi har ju både Doom och ett eventuellt GTA längs vägen. Så det... Nu känns det också någon som ganska vitt spel, men framåt i december så ska det ju, vi ändå ha det där avsnittet när man lyfter fram det bästa från i år. Ja. Kommer det vara med där? Det är naturligtvis oerhört svårt att säga än så länge, men att det är ett spel som man absolut ska spela igenom om man sitter på en Gameplay-prenumeration, det tycker jag ju. Så pass bra är det ju. Mm. Mm. Det har ju redan fått lite skit längs vägen också, uh, vet jag, gamla vanliga snackade woke och hit och dit um, jag tycker de uh, hittills liksom väljer, vill du spela det mer woke-aktigt så kan du absolut göra det, men det är lika lätt att bara skippa det, tycker jag du väljer själv helt enkelt så uh, här finns det ingen anledning att bli irriterad över något sånt utan du kan vara precis den karaktären du vill vara, tycker jag och så kan det väl få vara japp, det tycker jag eller blir man upprörd för att... Nej, men då Man ska väl bara kunna spela som en mörkhårig, lite skäggstubbig gubbe? Ja, det finns nog de som tänker så. Och som sagt, vad, du har möjlighet att göra det här. Ja. Det, så jag... Ja. Då är det ju egentligen ingenting att gnälla över. Nej, nej men jag vad är det här? Ska det man heller. kunna springa? Vi ser vi ser att det är ett plattformsspel... Men vad fan ja. är det här? Kan du springa från höger till vänster? Det vet ju alla att i tv-spel ska du springa från vänster mot höger. Mm. <laughs> vad fan ja. är det här? Det, är, det här ska vi fan bojkotta. Mm. Nu, nu, nu har de där blåhåriga feministerna gjort det igen. Det här är inte okej. Okay. Nej, precis. Så om man bara har ett öppet sinne när man tar sig an det här så tror jag de allra flesta kan få ut något väldigt positivt av det. Det tror mm. jag. Ja, nej, men jag är nog rätt sugen på det. Eh, mm. Men. Eh, jag är väl inte riktigt där än att sätta mig in i ett långt spel. Jag fick ju pausa Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, okej okay. och ja, ja. comfort game och korta spel nu lite ja, mer jag avkopplande gaming eller man ska säga. Mm, och jag är nästan känt tvärtom att eh, nu var det faktiskt ett tag sedan som jag spelade ett längre spel och särskilt. Ett spel som utspelar sig i den här typen av fantasyvärld så det känns som att det var helt perfekt för mig att det här kom just nu faktiskt, för det var länge sedan nu. Mm. Det ska jag säga också vad, jag, vad det verkar hittills så är det inte en jätte, jätte, jättestor karta dit du kan gå precis vart du vill, när du vill utan det verkar vara som att nu är jag ett område nära en stor stad Mm. Och det är tillräckligt stort för att jag har inte på långa vägar varit i närheten och att se allt på den här kartan än. Men så småningom så låser jag upp nästa karta. Och så kan jag resa mellan dem med någon form av fast travel. Mm. Men det är inte så att du kan springa från ena sidan till den andra sidan som i Skyrim. Precis hur du vill. utan Det, är, det finns en, någon form av barriär då som hindrar dig från att det vidare. Och det tycker jag också Även om jag tycker att det finns En skärm med open world På det sättet så känner jag ändå att Det var lite Befriande att de inte gick den vägen På något mm. sätt Och jag vet att vi har pratat lite om det Att jag tror Rättar mig om jag har fel Men att du sa någonting i mig, med Jag är så jävla trött på det här begreppet Open mm. world och vad det ska innebära Hit och dit. Ja, det ska bli större och större men innehållet kanske blir mindre och mindre på något sätt. Ja, och så försöker man spä ut det med en massa meningslöst jävla samlande av en massa skit. Ja, precis. Um, men Det verkar som om hittills i alla fall har taget inte gått i den fällan, om man säger så. Nej, det är väl för jävla väl. Um, om det är någonting som jag ska klaga på lite hittills det är att det är alltid mycket att sätta sig in i sådana här rollspel. Även om det här nu kanske är lite rollspel-light då. Så kan det komma upp en text. Ja, nu har du hittat den här men Med det kan du göra den här. Och så hinner man inte läsa klart innan det försvinner. Mm. Och så har jag upplevt några gånger att man vad fan skulle jag göra med det där nu då? Och så hittar jag det inte igen. Utan oh. då har jag fått googla eller kolla något djur. Ja, vad innebär den här prylen som jag hittar? Ja, men då ska du slå läger och då kan du göra det här. Okej, okay, tack. Ja. Sen har jag också upplevt det lite som det, det spelas ju i första person ska sägas. Du kan även spela i tredje person. Men det har jag hört ganska många säga att det känns lite som ett feature. De kanske bara har slängt in. Det känns uppenbart att spelet är inte gjort för att spela i tredje person utan det är ett FPS. Så det har jag inte ens brytt mig om att testa. Men det har hänt några gånger att jag har lite av misstag sprungit in i ett gäng med ganska starka fiender. Och om du möter två, tre fiender, då känns det som ja, nu har jag full koll på var alla befinner sig. Mm. Men några gånger har att det har nästan varit upp mot tio fiender. Och så har min kompanjen skriker FROM BEHIND! Och så blir man träffad och så försöker man... Men var står han? Alltså det är väldigt lätt att tappa orienteringen på var är fienderna egentligen? Det kan vara så att det är en vanesak att man lär sig att hantera det. Det vet jag inte. Men det har jag upplevt lite som ett irritationsmoment hittills. Att det är svårt att orientera sig när det blir fighting. Och så var det också dessutom jag har nu en attack som innebär att min karaktär springer fram och slår till en fiende jättehårt för att till exempel stanna dem mm. då kan det vara så att jag har bossen rakt framför mig och har liksom markören mot bossen trycker på ettan för att göra den attacken men typ mitt i attacken så är det en fiende som hoppar in framför lite till höger mot det jag tittar då har spelet valt någon form av sån här auto-aim kan man kalla det så så ja. jag har träffat den istället och jag bara att, nej men det där vill jag inte så där har jag liksom försökt dra ner sån här auto-aim till noll och så vidare för att det vill jag ju inte ska hända nej. det har också varit ett litet irritationsmoment hittills då. men det ska bli jätteroligt att ta sig vidare i det här spelet och se vad det har att erbjuda mer Mm. har du någon fråga? Eh, hur är det när man levlar? Eh, det har jag också upplevt att eh, det tar ganska lång tid att levla ja. liksom jag tycker att nu har jag gjort ett ganska långt eh, uppdrag eh, och så får man vad jag tycker är man säger att det är 150 experience points och så rör sig mätaren lite. Mm. nu har jag inte kollat upp vad maxlevel är jag är level 6 nu men det känns som att det tar väldigt lång tid. Och uh, när jag gör en level, då får jag dels en point där jag kan lägga till liksom, ah, men nu behöver jag mer uh, liv. Då lägger jag den här. Eller jag, jag vill kunna ha mer i mitt inventory. Då lägger jag den här. Jag vill slå hårdare. Jag vill ha bättre möjlighet att få en critical. Ja, det är den typen. Och sen får jag också vid varje level en, en uh, poäng att lägga ut på en ability. Okay. Och, då, och då har jag fighter, ranger och wizard att välja på. Mm. Och då kan det också vara så här som jag upptäck upptäckte efter ett tag att jag har lagt mycket på fighter hittills men så tittade jag lite på ranger då fanns det en del som var ungefär med att ja, um, uh, du riskerar inte att ramla om kull ifall en fiende slår dig hårt. Mm. Och då gäller ju den liksom för hela min karaktär. Mm. Så Ranger innebär inte bara att jag får bättre attacker mm. eller bättre sätt för att just spela som en Ranger utan det kan påverka livet på min karaktär eller det kan göra att jag kan ta mer stryk utan att uh, uh, alla karaktärer har en sån stann, stun meter alltså där man blir stannad och det mm. kan man ju själv bli så jag hade ju lite tufft med en boss faktiskt eftersom han stannar mig hela tiden Mm. men då såg jag att då la jag nästa bild till point på den ranger-delen som gör att ja, men nu är det inte lika lätt att stanna där längre och då klarade jag, nästan bossen, direkt, eller då klarade jag bossen direkt så så det finns ändå möjlighet att göra en bild lite som man vill ja, eh, stora möjligheter tror jag skulle jag säga, sen kanske det inte är så jag vill minnas att i Skyrim till exempel så var det sådana här stjärnbilder, heter det så Ja, precis. där man level-systemet var uppe i rymden på något sätt, jag kan inte förklara det bättre än så det kändes ju också eller för den delen Fallout 4 till exempel som känns väldigt avancerat uh, i det här så är det väldigt mer rätt fram så om man tänker sig att man ska kunna bygga extremt karaktärer på ett har du spelat Path of XL 2 eller för den delen 1 nu Nej, vad fan, jag fan. Det har ju glömt att jag faktiskt har. Jag fick ja. ju det typ i Julas. Det måste mm. ju för fan sätta tänderna i jävligt snart. Men det ju. kan jag väl säga att det trädet, levelträdet och hur man kan bygga sin karaktär det är ju så oerhört stort. Och eh, så många parametrar att ta hänsyn till. Här är det mer rätt fram. Även om du kan spela och bygga karaktärer som kanske både är bra på att slåss med magier och slåss med svärd och så vidare så tycker jag ändå att det var väldigt rätt fram här. Det var lätt mm. att sätta sig in i. Och det är väl därför jag har kallat det några gånger för ett RPG som är lite light då. Um, om du verkligen vill bygga unika karaktärer som kanske bara är bra på is till exempel mm. så kan du inte göra det här utan då blir du bra på magi. Inte så specifikt som en magi. Det är min uppfattning hittills. Mm. Utan att ja, det kan jag också säga som jag upptäckt att även om du inte väljer att spela som en wizard så kan du hitta spellbooks och då kan du till exempel kasta eld, el, is och healing-attacker ändå. Okay. För du, läs, du läser från en bok istället. Jaha, liksom. istället för att ha magin så kan du ha en spellbok. Ja, och då är det väl antagligen så att de blir väl aldrig så starka som om du satsar helhjärtat på att spela en wizard. Men det kan vara rätt skönt ibland att liksom kunna tänka att fan vad den här fienden är jobbig. Ja, jag, jag väljer min spellbok nu och fryser honom med en isattack mm. så att jag får in några extra slag, Så den möjligheten finns ändå alltid. Eller om man vill exploita deras svagheter eller någonting. Ja, Precis. Det gör ju ändå så att det blir ett ganska så brett sätt att kunna spela på ändå. Ja, absolut. Och så är det så att eh, nu har jag du, du kan alltid ha två olika uppsättningar av vapen. Så eh, nu har jag eh, sköld och svärd på en. Och om jag trycker på eh, vänster allt så byter jag till min andra. Och där har jag en pilbåge just nu. Mm. Men där skulle jag kunna ha kanske ett spjut och den här spellboken då. Till exempel. Ja, men det är ju gött att bara kunna byta med en knapp. Mm. Ja, och bara två dock då. Men ändå. ja, ja men det, det räcker ju att du har liksom... Inte vet jag, du har närstridsvapen och sen så kan du bara växla till långdistansvapen. Mm. Um, sen tror jag, jag vet ju att du har ju en förkärleke i de här äldre scrollspelen att till exempel kunna gömma sig i, i gräs och mm. skjuta iväg en pil och få så här gånger tre till exempel eller gånger mm. tio. Uh, finns väl något liknande här men är inte lika effektivt. För du tjänar lite extra på att uh, såklart anfalla en fiende som uh, inte är beredd. Mm. Däremot så tycker jag att de är jävligt heta på att se det i det här spelet så att det har varit svårt hittills att smyga sig på honom. De var en väldigt lång aggro range typ. Ja, så kanske man kan uttrycka det. Ja. ja. Ska du slänga ut något också vad du har gjort den senaste veckan kanske? Eh, ja, vad fan har jag gjort ens? Jo, nej men jag har väl spelat en del blandat jag har gjort. Jag har ju Byggt lite på den här listan. Mm. Nu har jag visserligen inte ett sånt där mål som jag hade förra året. Att man nu ska klara så här många eh, spel på, en, på ett år. Som jag gjorde mm. förut. Eller förra året. Utan nu skriver jag väl ändå ner de spelen jag kör igenom. Och så får vi se hur många det blir. Lite så kanske mer. Mm. Men eh, så jag tänkte, vad fan. kan väl kolla. Nu vi ändå pratade om mods förra veckan. Ja, just det. Och eh, ROM-hacks och sådana där. Vi kom ju in lite på det eh, lite på ett bananskal ändå. Det var inte superplanerat. Men då tänkte jag, men jag kan väl lika gärna kolla på någon kul mod eh, till något spel. Alltså, inte bara spela 8-bit ROM-hacks <skratt> eller någonting, utan till något <skratt> modernare spel. <skratt> ja, visst. Och eh, så såg jag att jag hade Dark Souls 2 installerat fortfarande på Steam. Så mm. jag tänkte men det spelet är ändå lite av seriens svarta får. Jag tycker ju om det spelet, men jag fattar ju att alla kanske inte är super... super tokiga i det om man jämför med ettan och trean. Ja. Och det här har jag nämnt förut, ska jag bara flika in med att jag tror för mig personligen, det var inte ett bra spel att ha som ditt första Dark Souls. Nej, verkligen jag. inte. Det var mitt Nej. första Dark Souls. Och det är ju jävligt synd, jag skulle ju såklart ha börjat med första. Mm. Där får du ju lärare i spelmekaniken mycket bättre. Tvåan är ju jävligt ruthless i att det är lite känns till viss del oklart i alla fall det som bara heter Dark Souls 2 inte Scholar of the First Sin-versionen mm. som är en remaster. Men då hittade det finns en sån här mod som gör det typ till ett nytt spel. Mm. För det vet jag att jag någonstans har väl sett att, ja men just det, är det inte sådana som har gjort om lite grann till, jag tror det var eh, något Youtube-klipp som jag såg för kanske ett år sedan eller någonting. Så var det någon som hade gjort om Dark Souls 3 till eh, nästan ett helt nytt spel som skulle kunna ha varit en uppföljare till Demon Souls som jag tyckte var lite okay. spännande. Så mm. ja, men finns det någonting sånt till Dark Souls 2 och då hittade jag en mod som heter Seeker of Fire. Mm -hmm. Eller Secret of Fire 2.0. Jag vet inte om den 2.0 innebär att det finns en föregångare eller sådär. Men Säkert. Den gör. Det låter om... ju rimligt att det skulle vara så faktiskt. Ja, men lite liksom, så. Och den gör ju om spelet ganska mycket. Men jag får väl ändå säga att det känns fortfarande som att grunden är originalspelet. som man ju inte gjort om det. Så att det är ett helt nytt spel. Utan man kanske har byggt ut banorna, eller om man ska kalla dem lite mer områdena, mm. att eh, ja, men, så som du tog dig igenom första stället i originalet så kan du inte riktigt göra nu, utan du måste ta en annan väg och eh, den här muren som man eh, aldrig eh, gör någonting på i själva spelet originalen, men nu helt plötsligt är det ett ganska viktigt ställe att ta sig igenom, alltså sådana mm. grejer de lagt till och det känns på något sätt som att det är en att de har expanderat själva spelet Okay. Om du förstår vad jag menar. Inte att man har gjort så mycket sin egen grej. Utan att, ja men hade jag gjort eh, Dark Souls 2 så hade jag nog gjort spelet så här. Ja. Och det tycker jag väl ändå är eh, jävligt kul. Att det är liksom att man har lagt ner tid på <laughs> att göra det. För en grej med vissa baner som känns lite malplacerade Eller, okej, okay, vad det allt att det är en lång väg till... Och sen är det något ställe som är ganska kort och sen så har du spöat liksom en av huvudbossarna om vad ska jag säga. Ja, ja, visst. E, och har de byggt på det, det är väl stället som heter Iron Keep, det vidrigaste och jävligaste stället i hela spelet <laughs> om du spelar för första gången. Oh. E, progressionen till det stället har de då gjort om så att DLC, The Iron King heter det, är en bana och du måste ta dig igenom för att komma till Iron Keep. Så att man får någon form av progression i, i på det sättet att det här skulle göra spelet mer logiskt. Ja, okej. Okay. För så som kartan hänger ihop i Dark Souls 2 känns lite grann som att eh, ja, men nu går jag in i ett hus som är ute på en äng. Mm. I huset finns det en hiss som går upp och när jag går ut ur hissen så är jag i en grotta. Okej. Okay. Alltså det, det, det är många sådana transitions som känns jävligt ologiska. Att, men hur fan kan det här stället finnas där? <laughs> Okej. Okay. Iron Keep är ett sådant ställe att du det stället du kommer ifrån man åker upp för en jättehög hiss och helt plötsligt så är det värsta lava-världen där. Det finns ingenting på kartan på stället innan som tyder på att den platsen finns borta i fjärran. Ja, okej. Okay. Så det är väl lite sådana inconsistencies i Nej, men alltså att det, Trots att det är en ren fantasyvärld, så köper man ändå inte riktigt hur det ser ut och hur det helt plötsligt blev så. Nej, precis. Det är ja. nästan som att du går in i en teleporter. Ja, okej. Okay. Ja. På vissa ställen. Det tycker jag väl ändå att de har fixat på något sätt eller eh, integrerat DLC:n så att det är ett del av spelet. Ja. Och sen upplever jag nog, jag vet inte om det är en inbildning, men jag upplever också att stridsystemet har lite högre tempo än vad original. Mm. Okej. Okay. Så det känns inte lika klankig som en del brukar beskriva det. Nej. Ja. Så får man väl googla det begreppet så jag slipper sitta och definiera <laughs> det i podden för att ta det för lång tid. För jag kan inte vara ja. kortfattad hur mycket jag försöker. Nej, det är helt okej. Okay. Och sen är det vissa ställen där man har kanske placerat om bossarna till något ställe som känns mer logiskt. Eh, fan är det... Det stället heter... Uh, eh, här, vad fan heter det? Ja du, nu kan jag Nej. inte hjälpa dig den här gången. <laughs> är det Hyde's Tower of Flame eller något som det heter där det går runt stora riddare och det stället... Mm. Jag vet inte om tanken är här att ja, men det här var Anor Londo en gång i tiden men nu är det översvämmat. Okay. Om man ska tänka sådana här lore-teorier. Det är ett sådant ställe. Och då tänker man okej, okay, men här finns eh, Blue Sentinels och eh, Clerics och sådana här grejer. Eh, men man mm. får inte riktigt de vibbarna i originalspelet. Det finns jättestora riddare. Men om man tänker, men här borde ju det finnas de som har någonting att göra med clerics i den här världen, att det borde vara mer fokuserat på den typen av fiender, men att de kommer på en helt jävla plats senare i spelet. Mm. Och då har de lagt till de fienderna där istället. Och lagt till en boss på ett ställe som eh, känns mer kopplat till den orden, eller om man ska säga. Ja, okej. Okay. Eh, så vissa grejer i eh, Seeker of Fire eh, känns Kanske mer logiskt på något sätt Än vad originalet gör Om man ska tänka ja. sig en massa Fan-teorier som florerar på nätet I alla fall Och bossarna har lite nya movesets Och är lite snabbare Vilket... Fan, vet du vad jag känner nu Det började med att Du nämnde en mod Det här känns ju nästan som Det här känns ju extremt ambitiöst Den här modden ja. faktiskt. Hur stor var den att ladda hem med nya moveset så fan hans moster 700 megabyte Någonting tror jag ja, Inte mer, ja ah, okej okay. För all grafik tror jag finns redan i spelet Så det är väl ah, ja. Så det är Ändå rätt stort för att vara En ändring av spelet och layout Ja, verkligen Det låter för som De har ju kunnat återanvända mycket av spelet För att göra nya grejer grej gör det och mm. på ett sätt så tycker jag att det här känns mer som ett Dark Souls-spel än vad Dark Souls 2 gör. Ja. En del bossar har lite mer specialattacker och de blir också lite roligare att slåss mot faktiskt. Ja, ja. För tvåan är väl ändå känd för att det är liksom kvantitet före kvalitet när det, känner, när det kommer till bossar. Mm. Den här modden tycker jag ändå löser det med, med vissa bossar, inte alla. Men att bossarna... ja. I och med att fighting är lite snabbare så är de lite snabbare. Och de har lite nya moveset så att eh, man får ändå tänka till lite grann när man slåss mot dem. Ja, okej. Okay. Och till stor del så tycker jag att det gör spelet kul. Mm. Eh, en grej som jag kanske inte är super eh, överens med är just att de har blandat in DLCerna för jag är inte ett jättestort fan av DLCerna till Dark Souls 2. Jag tycker att de Banorna är, är lite för invecklade ibland. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Iron King delset med de här massa aska och eld och grejer. Det är jävligt cool bana men det är fanet jävla springa så alltså, som jag gör att jag hinner tröttna på den banan. Okej. Okay. Så jag har kört igenom dlc en gång och sen känner jag att jag är fan klar med dem. Ja, ah, okej. Okay. Många som är fans tycker ju att dlc är höjdpunkten i Dark Souls. -travel. Ja, det, man, det är ju nästan vad jag har hört tidigare om jag ska vara ärlig. Så, så det kanske är så att jag som gillar originalet eh, tycker att dlc ja, det är kul en gång. Sen orkar man mm. inte mer för att ja. man är ganska mätt på det spelet om man har kört det Ja, jag fattar. Ja. Jag förstår. Och då kan det också kännas som att hur du ska springa runt på de här ställena blir så här, ja men nu känns det lite som att de drygar ut för sakens skull att eh, en person som har gjort en mod, det är väl nog inte bara en person det är nog ganska många <laughs> men man var jävligt ja. ambitiös i början och sen så dog eh, liksom flamman ut lite grann när man hade kommit en bit i att utveckla den här modden eh, men jag tycker att det känns lite roligare sen mot slutet Okej okay. Så på ett sätt skulle jag nog säga att i vissa delar så tycker jag att det fan ibland är bättre än originalet. För det är ju också lite mer movesets med vissa vapen och sådär. Jag har testat liksom att power stansa vissa vapen och så märker man att ja men här är det lite movesets som kanske känns mer åt Elden Ring än originalet. Mm. Ja okej. Okay. För Power Stancing var ingenting jag använde särskilt mycket i Dark Souls 2. Nej, okej. Okay. Och för den som inte riktigt vet vad det är men det är när du mm. har... Ett... <laughs> Tack. Jag blir lite osäker. dual wield. Säg att du har Uchi-gattarna. Ja. Katanan, och så har du en sån i varje hand. Ja, precis. I Elden Ring så blir det ju dual wield direkt. Så trycker du på eh, R1 till exempel. Mm. Eller L1 är det väl. Då attackerar man med båda vapnena samtidigt men i Dark Souls 2 ja, okay. eh, så blir det ju liksom R1, ja då slåss du med höger hand, L1, då slåss du med vänster hand. Mm. Men om du håller inne knappen som du väljer enhands eller tvåhandsfattning av svärdet, till exempel ja. eller vapnet. Om du har två vap ett vapen i varje hand och håller inne den knappen då <laughs> gör den power stance och då använder du båda vapnena samtidigt när du attackerar. Okej. Okay. <laughs> det var en bra förklaring faktiskt får jag ändå säga Tack Och Power stancing tyckte jag väl ändå att de hade Gjort vissa förbättringar Med i det här och det gjorde ju också Att uh, Uchigattarna Tycker jag är bättre i modden Än i originalet för i originalet är det ju Mer eller mindre Strike eller Hex som är Det man använder för att ta sig igenom spelet Och ja, okay. Dexterity-vapen om du, ja, Dexterity-vapen är bra om du använder Rapier mm. som R-Pears så det, är, det tycker jag också att de har balanserat lite bättre de vapnena som kanske inte var superbra i, i originalet har ändå fått eh, fått någon typ av relevans i det här och bleed prox och sådana där grejer tycker jag funkar lite mer för bleed blev egentligen inte någonting man använde seriöst tycker jag i alla fall för i Elden ah, Ring okay. där det är bra, men i Dark Souls-spelen så är det väl Ja, kul bonus kanske, men ingenting man kanske bygger en karaktär eller en bild på Nej. okej. Okay. men i Seeker of Fire så funkar Bleed lite bättre och Katanas har Bleed det där, då har de inte originalet tror mm. jag okay. så det skulle jag nog kunna rekommendera om man tycker att Dark Souls 2 är okej, okay, men kanske ingenting man kör igenom så kan Seeker of Fire 2.0 vara en mod som gör att det blir lite roligare att köra det lät ju ändå positivt, får man ju säga. Mm. Ja. <laughs> Då så ska vi gå vidare med senaste säsongen K av Cobra Kai. Cobra Kai, säsong 6 och också den sista säsongen. Mm. De uh, wrapped it up, så kan man säga. Um, och jag kan väl fortfarande minnas tillbaka det nu Spoilers all... kommer då för ja, den som lyssnar. Nästan då. <laughs> på den allra, allra första säsongen som släpptes på det som heter Youtube Red. Mm. Som inte finns idag. Och det började helt enkelt med att jag alla kunde se första avsnittet. Och så såg jag på det. Och tyckte att det var så in i helvetet bra. Från start att jag betalade 99 kronor för att få det här Youtube Red som heter Youtube Premium idag tror jag. Mm. Och såg hela, hela säsongen, 10 avsnitt på raken. Mm. Det gick inte att sluta. Nej, det var samma upplevelse. Det var, ju, det var ju sommarlov då tror jag till och med så att jag för att slita mig ur soffan och inte kolla på det hemma så när vi drog typ till till stranden så låg jag ju på stranden och kollade på flera avsnitt på mobilen. Mm. Man ligger där på Skuteberget bland klipporna och glor på Cobra Kai och när det blir för varmt så hoppar man bara i vattnet och svalkar sig upp igen och så fortsätter man att kolla. Riktigt ja. gött var det. Ja, <laughs> Fan var underbart. För det, gick, det var samma för mig. Dick gick fan inte att sluta kolla på det. Nej. Och sen har den väl jag tycker väl att den kanske i alldeles när aldrig har riktigt nått upp till första säsongen i kvalitet. Mycket för att den kanske var jag hade ju noll förväntningar då. Mm. Och, men jag tycker faktiskt att det var bra precis hela vägen och kanske framförallt att de fem sista avsnitten av den här 15 avsnitt långa säsong 6, som släpptes i tre chok. Mm. Kanske är den bästa sin första. Särskilt avslutningen då. Mm. Nej, men det tycker jag. Och det, den knyter ihop säcken också. Det som första säsongen påbörjar och gör. Mm. Kommer de ju tillbaks till på något sätt med sista säsongen och bara knyter ihop säcken? Ja, exakt så. På ett väldigt bra sätt. För det blir ju halvrörigt. Emellan de två ja, första det blir säsongen. Det, det blir det verkligen. Och ibland Nej, så så alltså, säger det... vad fan ska det bli av det här? Men jag tycker mm. fan de lyckas få ihop det. Ja, och att alla de här karaktärerna som man kanske... hur så Jag såg den första karatiken när jag var väldigt liten och man tyckte ju att den var jävligt cool då. Och sen med tiden har man ju återkommit till den och sett på YouTube-klipp som Daniel is the real villain och så vidare att mm. det ska vara syn om Johnny Lawrence. Och när man är vuxen så kanske man tycker att fan det är lite syn om Johnny. För mm. han är ju egentligen bäst. Men blir av den här uh, tränaren i Cobra Kai, där kanske lurad att tro för mycket på sig själv. Mm. Han sig inte med hjärta som det är så. Fintheter i i den här säsongen. Nej. Men ändå så tycker jag att det var helt briljant att från allra första början i alla fall säga att nej, vi gör inte en serie nu där Daniel Russo har fortsatt med karate och är världsmästare. Utan man väljer att fokusera då på Gianni och liksom lyfta upp honom som en minst lika stor huvudroll i den här serien. Mm. Uh, förlåt att jag tappar tråden lite, men du frös väldigt länge så jag undrade ifall hela systemet hade pajat. Ja, oh, nej, nej, nej, nej. Uh... <laughs> nej, men bra. <laughs> det tror jag också var bra Och sen att uh, nästan alla som är med i de tre första filmerna har ju någon roll i serien. Mm. Uh, både skurkarna, John Cruise och Terry Silver uh, är ju med ganska mycket ändå. Ja, de blir väldigt bra. Och det jag tycker jag också kariklar. har. Och har också då byggt ut de här karaktärerna, särskilt John Kreese kanske. Ja, tycker jag med. Ehm, som jag tycker och som jag har sagt till dig flera gånger här bland annat när vi diskuterade väldigt sent igår eller i förrgår att jag tycker egentligen att det är det är helt orimligt och obegripligt att den här serien ens har fungerat överhuvudtaget. Men den är gjord med eh, kärlek och den är gjord av folk som gillade de första filmerna tror jag. Mm. Det är det som hela grejen bygger på och nu ska vi inte gå in mer på det här, men jag ska bara säga att det här är ju bara ett bevis för att man borde ha gett Star Wars till det stora fanet Dave Filoni redan från början mm. och så släpper vi det där och inget mer om det. Jag bara säger det en gång. Nej, men det är väl som jag har sagt i många avsnitt på Raken nu det är passion som behövs för att det ska bli en bra produkt. Absolut, så är det. Uh, nu har vi pratat uh, lite runt uh, hela serien, egentligen. Men ska vi gå in lite mer på sista säsongen nu, kanske? Mm. Och bara prata. Vad, vad, vad tyckte du om så som de. Alltså, kort och gott, vi vet att uh, Miyagi Doe, mm. är det så man säger, ja. <laughs> de ska delta i någon form av under 18 VM. Mm. I karate. Sekai tai kai. Ja, sekai tai kai. Jävligt coolt ord att säga. Ja. Så här, am amerikanskt mm. karateord. Ja, och det är någonstans ta i den här säsong sex vid att nu ska de träna de här ungdomarna för att vara redo för VM mm. i karate. Och jag har ju tjuvkoddat lite på eh, vad folk vad andra säger om det här- som tyckte att den var ganska seg i början. Mm. Men jag tyckte ändå att den här eh, säsong 6 hade det här- ja, men jag tar ett avsnitt till. Mm. Ett till. Den hade någonting precis hela vägen- även om de väljer att liksom bara ösa på de här fem sista- så tycker jag att den här var intressant hela vägen. Jag tyckte inte att den var speciellt seg i början- jag tycker att de gjorde ett snesteg, Okej. Okay. Bara. Och jag vet att du sa till mig att du tyckte att det var lite mycket drama. Mm. Och det tycker jag väl att det blev att eh, redan när den här karate har börjat så tvingas ju en av karaktärerna tillsammans med sin tränare resa hem från Spanien till USA för att hans mamma är sjuk och snart ska föda. Mm. Men så blir det bara så, de kommer dit och så var nej men jag mår bra, du kan åka tillbaka. Ja. Och så åker de tillbaka direkt. Det var ju ett sidospår som inte gav så mycket. Men jag känner att där famlade, det är enda gången nästan som de famlade lite för fan, vi vill ju ha med den här karaktären som är kvar hemma i USA. Hur ska vi få med honom att mm. vi gör så här? Så lite nödlösning där tycker jag som kanske tog lite tid kan jag tycka. Ja, den är inte särskilt trovärdig. Det var lite onödig eh, ja. grej. Men som sagt var eh, redan sen då när de här sista avsnitten där drog igång ordentligt så hade jag ju redan glömt det där lilla snedsteget så det gjorde ju inte så mycket i slutändan men det var nästan så jag tycker så här eh, nu kan man ju tycka att det här är mörkt kanske men jag blev nästan lite lurad att Mikaels mamma skulle dö. Mm. Och vad blir den nu? Men så minns man ju. Nej för fan. Det är inte en serie som ska, bara, som ska bli så djup. På något sätt. Och nej. ta upp sådana saker. Så det, det tack och lov ändå får man väl ändå säga. Men det får jag väl ändå säga. Egentligen med hela serien. Att. Eh, ja, det är ju väldigt mycket nostalgi. I den. Alltså mm. de som växte upp med Karate Kid. Förr. På 80 och Slash L 90-talet. Mm. Ja, det är ganska mycket fanservice men inte för sakens skull utan det har hela tiden någon form av relevans till storyn. Mm. När karaktärer introduceras eller när de använder flashbacks då använder de scener från filmerna och så vidare. Yes. och Det känns som att ja, men det hör hemma i den här serien. Det känns väldigt välplanerat. <laughs> att ja. de gjorde, När de släppte första Karate Kid 1984 när den kom så var planen att om 30 plus år, ja då kommer vi att göra en serie där det här händer. Då fick det där att funka jävligt bra tycker jag. Men på ett sätt, hela serien och hur den är gjord är ju väldigt 80-tal. ja, Jo, tack. Från musik och estetik och allt sånt. Ja, men också att handlingen och det som händer är så simpel. Mm. Som filmer ändå var på den tiden. Ja. Att det, det behöver inte vara någonting su superstorslaget eller det behöver inte vara särskilt verkligt eller trovärdigt. Eller trovärdigt kanske, men inte så jävla verkligt. Vilket jag uppskattar på ett sätt. Det var många gånger som jag konstaterade för Vlina att ja, men det som de gör på den där turneringen, det är fan inte karate i alla fall. Det där är ju Nej, gymnastik. det är klart att det inte är. Ja. <laughs> det är gymnastik ja, det... och uppvisning. Det är mm. Och såna där grejer skulle de ju inte få göra i karate. Det är klart de inte skulle, men det är, det är men, väldigt mycket hopp och Volter och uh, uh, ja, sparkar som man förstår. Den där hade du inte träffat på riktigt, men det ser ju coolt ut. Precis, och det uppskattar jag ändå. Att, ja, men vi gör det för att det ska vara kul. Ja. Storyn behöver inte vara jättebra. Sen tycker jag att karaktärsutvecklingen är briljant, så karaktärerna har ju ett djup. Ja. Men det blir inte för krångligt med karaktärerna. Nej, utan det, det dansar lite på gränsen hela tiden. Och det kan mm. också vara ganska skönt att ja, men han var elak och blir snäll. Ja. Krångligare än så är det inte. Nej. Det är de, de var ovänner men blir polare. Och så mm. vidare och det är ju inte bara eh, Daniel och Johnny som blir det utan det är även några av här eh, är det Sam, hon är Samantha som hon heter va? Mm. Den dotter där som blir, efter många om och män kan man säga, blir vän med karaktären Tori till exempel. Mm. Så det är ju tema, det här fiendskap vänskap är väl ett tema i den här serien då, mycket. Ja, sen är det ju, när de löser relationsproblem, då är det ju väldigt så 2010-2020-tal. No. Det, är, det är verkligen no. så här I respect your feelings, I respect your gender eh, mm. Personer Så vettiga ah, Jag har inte tänkt på hur du har känt kring det här Vad dumt av mig att jag inte var så Omtänksam och ödmjuk Och lyssnade på dig alltså, Det är verkligen så eh, Jätte putinuttigt Men lik förbannat så löser De varenda jävla problem med att slåss Och då blir det 80-tal igen Ja, exakt. Nu Och, är jag arg, så nu jävlar ska vi slåss. I varenda säsong så är det något så storslagsmål. slagsmål. <laughs> Okej, okay, vilket avsnitt kommer den här säsongen? stor slagsmål där alla mm. karatar loss på allmän plats. <laughs> Och det blev ju samma sak redan här. Hur jag tänkte några gånger. Hur ska de få till det nu? Är det klart det blir mitt under en pågående match så ballar du hur bara för att den där ryssen sänker konferens Mm. Och, jag, och då kände jag att jag blev ju snissig. För jag tänkte, ja, det är klart. Du har ju hört den här serien till nu. Det är klart att det ska vara med i en sån här fight i sista säsongen också. Ja, men att de är jättevettiga och, och lyssnar på varandra om att det men fint. Det skulle vara om ungdomar var så på riktigt. Men så fort det är något som är lite problem, då måste de slåss och förbannat. Det, det är ju samma när han, tysken, de ska ha det här. Sekai Kai i eh, Valley. Jaha. Och de ska väl slåss om såklart, om vem som ska få vara konferensiärer och sånt. Jo. Och så sparkar de dem rätt i huvudet, sen tuppar av. Så, det blev jag. Och, så är det, och folk blir inte chockade över att någon har blivit sparkad medvetslös, för det är ju rätt grovt. Ja, det är klart att det är Men hoppsan, hejsan, så kan det gå. Mm. Ja men du vet hur det är, det, som de sa någon gång nu, Det är nu väldigt kommer jag för mycket. Ja, nu, kommer jag sluddra, nu kommer jag sluddra för mycket på engelska här men jag vet att i någon säsong så konstaterar de ju att karate är stort i The Valley mm. och då blir jag så här. Är det det på riktigt? Eller men det är klart att det inte är? <laughs> och alltså, det är? Det är ingen som blir fängslad eller åtalad för mig Ganska grova misshandeln som de utsätter varann för då och då. Oh, no. då. Oj då, de slogs och det gick jävligt snett. Ah, ja, vi får väl försöka repa det här på något sätt så att det inte... Karate is famous in the valley. Som när han sparkar ner honom och han bryter ryggen. Oh. Så, aj fan, det där var ju inte bra. Ja. Oh. Ah, ja. Nu mm. går vi vidare. Nu ja. vänder vi blabbt. <laughs> Exakt. Fan, om man inte skulle... Det skulle vara lite mer så på riktigt. Det är väl John Cree som åker in i fängelset då. Mm. Men rymmer från fängelset. Och sen var det klart... Nej men jag är ju fri, jag rymde ja. Ingen letar efter dem. Nej de bara... Ja ja, han rymde. Ja ja, men då är det så. Tar man sig ut i fängelset så är man fri. Det, det är så det funkar. Ja. Det är så vår lagstiftning funkar. Det är... ja. Och fan, han blir nersvärdad där vid en pool. Ja, ja, då får vi väl se till att ta hand om det där såren så att han kan läka och må bra sen. Och så går vi vidare. Mm. Det är ju också väldigt 80-tal i film. Och det gillar jag jättemycket med den här serien. Ja. Det um. behöver inte bli sådana ödesdigra konsekvenser i film. Nej. Hade det varit på riktigt så hade ju varenda jävel suttit i fängelse i den där serien. <laughs> Såklart. Um, sen tyckte jag om jättemycket också för i den här karateturneringen då så ska de naturligtvis um, varje dojo ska ju ha en uh, lagledare eller två mm. lagledare en kvinnlig och en manlig. Och uh, här kände jag att jag vill ju att uh, Mikkel ska bli det. Mm. Men så blir det så det blir ju faktiskt karaktären Robbie. Mm. Som blir där också. jag har ju på känn hela tiden i den här serien på vilket sätt kommer de lösa så att det ändrar och blir Mikael för det mm. var ju med honom allt började. Det vet jag ju om på något vis att det här löser de ju på något mm. sätt. Men sättet det blev löst på jag hade ju inte kommit i min villaste fantasi typ kunna komma på något bättre själv utan det var ju helt briljant vi har den där faktiskt faktiskt också så här scenen med Johnny och Chris när de också till slut och förlåter varandra på mm. sätt och vis och till och med Johnny Lawrence grå, då, de gråter ju båda två mm. så kändes det faktiskt ganska trovärdigt ja. det kändes inte för löjligt på något sätt utan nej men till och med det passade in här. Ja, den där relationen fick upprättelse till slut. Ja, till slut. efter så många om och men där folk har dött till och med mm. <laughs> så fick de till och med till den biten. Och sen vet när man får reda på att ja men, de kommer inte att vinna det här. Som jag också tycker är ett jättebra val att de bara inte vinner alltihop precis som vanligt. Ja, det var... Också riktigt bra mm. Men naturligtvis Så får Mikael Diaz Göra en comeback i Cobra Kai Med sin sensej Johnny Lawrence mm. alltså, alltså den scenen kan jag Jag har ju sett om den scenen några gånger <laughs> Det är nästan så att jag får här, Håret på armarna bara ställer sig upp mm. Och så bara en sån här sak Som är så lätt att det skulle bli Tuntigt att de har slängt på den där Jävla ACDC låten mm. När de går in på mattan men till och med det går. Ja. Det känns så naturligt att ta kanske det klyschigaste hårdrocksbandet av dem alla. Det klyschigaste hårdrocksbandet. Alltså, vi klysch... måste ha någonting rockigt nu. Du vet Johnny Lawrence i 80-tal. Men ACDC är väl ett hårdrocksband? Ja, men det tar vi. Mm. Lite så känns det, men då får ja. det funka. Och så den låten också som är mest... Ja, men, vilken låt ska vi ta? Nej, men Highway to Hell är kanske lite för uppenbart. Ja, vi tar Thunderstruck. <laughs> det blir bra. <laughs> den har ingen hört. <laughs> Precis. Ja, men du vet, och så... Vad är, vad är det det heter? Är det Key? Det heter den här dräkten. G. G. Tack, G. Cobra Kai's svarta med gula detaljer. Mm. Alltså folk pratar om så här, ja, men... Frankrike har snygga dräkter i fotbolls eller det hockeylaget har snygga tröjor. Om vi tänker nu i sportkläder mm. så är Dan Gein, Cobra Kai det snyggaste som finns. Ja, utan tvekan. Svart inget. och så lite gula detaljer och sen den där jävla kobran på ryggen. Alltså den är så snygg. <laughs> ja. det är jag skulle vilja köpa en sån och <laughs> <För att> komma hit <laughs> till jobbet. <laughs> Och går du så, folk. Ja, nej. Ja, nej, jag ska hjälpa folk ute i arbetet. Och så gör du en sån eh, karate shop som de gör i James Bond-filmer. Men du råkar träffa någon nerv som de bara tuppar av. Du, ja, och vet du vad jag ska ha mer? Jag ska ha en bergsprängare och thunderstruck på gitarr när jag kommer in i korridoren. Och då är du så, haja, och ramlar ihop bara. O oj. Ja, ah! säger kollegan och så. Och så rycker ena benet så där. Och så ser jag... Vet du vad jag skulle göra då? Så här, det är ingen annan här. Jag larmar på igen och gömmer mig på toaletten i korridoren och låtsas som att jag inte är här. när du bär in den avtuppade kollegan på toaletten. Så... Bra, så. nu tror folk mm. att du sitter och skiter eller någonting då kan jag gå jag hoppas ingen så framstuppa så att han inte dör sen fortsätter du att gå runt med inbergsprengare går <laughs> tillbaka direkt eller om vi är eh, till eh, till hösten eller någonting och så bestämmer men vad fan ska vi börja träna karate ja men det gör vi vi tar eh, de som har och kan eller vad det nu kan vara och så har vi Cobra Kai-dräkter när vi kommer dit första dagen jag bara, nej nej nej, nej grabbar vänta lite Vad va, vad då? ja men svart bälte kan du ju inte ha mm. nej men det är bara till dräkten ja men det där är inte ens en riktig dräkt det förstår ni väl får jag ha mm. en vit dräkt mm. nej 49. och så och, träffar du en nerv så <laughs> tränaren ramlar ihop 51 dollar kostar den. <laughs> Med sådana jävla bandana till också. Ja, men det får man ju ha. Mm. Amerikanska flackar på pjäder. <laughs> Save up to 13% om man köper två. <laughs> Ja, det, det kan vara väl värt att fungera på. Ja. En annan grej som jag tänkte på se. som... Vänta lite. Nu bara. <laughs> kom okay. det upp i huvudet. När vi hade sett Karate Kid för första gången mm. så hade min granne Jesper då hade hans farmor sytt en karate direkt till honom. <laughs> som, var, alltså, som var snygg. Ah. Hel, vit dock. Och så svart bälte som han hade knytit. Och så var vi på lekplatsen som kanske var 200 meter från oss. Mm. Och så, det första han gör är att han gör en karatespark Och så spräckte han byxorna hela vägen i grenen. <laughs> man går och är riktigt mallig över att riktigt kola-dräkten. <laughs> det första man gör är att Ja, hon var som farsan på julafton när han fick en käpp. När vi köpte så här roliga julklappar i ett ja. julklappsspel. Och så plockade han upp den och så var han faktiskt så här ganska snygg. Mm. Och så sa farsan, ja vilken cool käpp. Och så sa Leif, en släkting, ja det är jag som har köpt den. Och så satt han med ett stort leende. Mm. Och så tog farsan käppen i handen tog ett kliv och bröt av handtaget. Och det här stora leendet på Leif bara sten dog och han såg upp. Jag ser ledsen ut. Det är ju nästan en Per-Ontifarsa-scen. Ja, ja, precis. Jag trodde först när jag hade karatat i lekparken att han skulle ha lyckats sparka ner en unge i sandlådan eller någonting. Som de är i Norge, menar du? Oh, ja, Precis. Ja, förlåt, googla det. Ja, och det var ju inte ungarna heller som gjorde det i Norge. Nej, ah, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, det kanske var så. Ja, nej, men det är typ Norges motsvarighet i Kevin-fallet. Jaha, okej. Okay. Jävlar, vad intressant. Hur ska du ut och leta podd här sen efter podden? Ja, ja, men det finns en dokumentär. Jag vet inte om den finns uppe på någon streamingtjänst, men Tycker jag definitivt du ska kolla upp. Det var ju Absolut. det där jävla debaklet som gjorde att vi inte fick se på Darkwing Duck och Power Rangers ja, på tv det är helt längre. Helt, helt otroligt. Och då var det fan 90-tal också. Videovåldsdebatten hade ju dött ut för länge sedan. Mm. Nej, ja, men en annan grej i serien, tillbaka i fall, till serien. Ja, Som jag tyckte var jävligt märklig men som man inte bryr sig om för det är film. Mm. Och jag, jag betraktar serien som film. Det känns som en jättelång 80-talsfilm är ju att eh, väldigt noga med att de väljer ut vilken som ska delta i Sekai Taikai. Och de tränar dem och drillar dem och väljer ut de absolut bästa kandidaterna för att delta i tävlingen. Att det är mm. svinaktigt jävla noga. När de kommer dit, en byter till en helt annan dojo. Där de har liksom tränat i något jävla tempel i Korea i hundra år. Oh. Nej, men jag är nog med dem istället. Och får vara med. Det är inga konstigheter. Eller att eh, sen när Miyagi då bestämmer sig för att nej, men vi, vi ger oss där. För Mr. Miyagi lärde mig en gång att man tränar karate för att slippa slåss. Mm. Så det är ju det här den dojon står för. det är Fint och sådär. Så får man se när Daniel LaRusso och Mr. Miyagi får slåss mot Daniel Russos eh, demoner. Mobbarna mm. från första filmen. Och man måste ja. säga hela namnet Daniela Russo för att det är så han heter. Ja, visst. Jättefint. Och så, ja, men det är klart. Det är det här och står för. Och alla de här att han hade varit med i Sekai och någon har dött. Eller att han har spöat en uniformerad person. Ja, ja. Ja, såklart. Det var... Det är sånt som händer. Först att han råkar döda någon. Ja, ja, ja, ja, Ingen är perfekt i det som är svaret på den stora frågan. Bra, han dödade en snubbe. Ja, ingen är perfekt. Så kan du ju gå. Det är jobbigt att vara vuxen. Inte ens vuxna har svaret på alla frågor. Och att ja, han har spöt en uniformerad person, en säkerhetsvakt eller någonting. Ja, ja, ja, ja. Det var ett halsband han ville ta tillbaks. Såklart. Apropå det här med att lösa problem med Volvo Vilken god gubbe ändå Fan vad, fan vad vi saknar honom. honom mm. ja, Det får man väl säga att eh, Den här 3D-effekt i Miyagi eh, Var kul Har jag bara gått och väntat på Ja för fan, var jag, då fick jag rysningar Men den sladdrade lite va? I hur ja. det såg ut. Det var något som inte kände Det kändes lite off. Men, men det är sådana här AI-animationer när, när det twitchar i vissa delar ja. i grafiken. Ja, men ändå väldigt fint att se. Och ja. som jag faktiskt bara har gått och väntat på. Men det var väl inte mer än rätt att spara det då till avslutningen. Mm. Men i alla fall, alltså, de verkar ju, även om det är svinoga med vilka som deltar så verkar ju vem som helst bara kunna byta lag hur som helst. Ja. Och sen, ja Meagido, vi lägger ner för att det här är ju ändå inte vår filosofi. Sen kommer de alla tillbaka till Cobra Kai helt plötsligt. Alltså fattar vi inte jävla sätt <laughs> att manipulera en tävling. Ja, ja precis. Baido är en, en av, av megidos bästa fighters. Han är nu... Med i finalen för Cobra Kai istället. Bara som mm. vet. <laughs> men han har, han har ju varit med i Cobra Kai förut. Det är därför. <laughs> ja, ja precis. His de, former Cobra Kai. <laughs> ja, de räddade väl det med just det där. från de fattar väl själva att ja, men det här är ju inte rimligt. Och Nej. det är väl alla egentligen i det. Till och med Daniel LaRusso är väl former Cobra Kai. För han ja, tränade sig av Cobra Kai i tredje filmen. Mm. Exakt. Så de lyckades för få det att funka på det sättet, annars så var det ju jävligt märkligt. Ja, supernoga välj ut de bästa ni har, de bästa då just det är de som fight mot varandra men sen kan man byta. så att om du förlorar den matchen, ja men gå med i ett annat lag och vinna en annan match, det är... <laughs> <Jaha>. <laughs> så, så jobbar vi här. Ja. Och äh, ska vi ta det sista här nu innan äh, det är mm. dags att avsluta så... Um... Naturligtvis så finns det en totalpoäng då. Det är inte bara matcher mellan eh, lagledarna i det här laget Utan själva Trojos får ju också en totalpoäng Som naturligtvis slutar oavgjort mm. Vilket leder fram till att det hela måste avgöras Så att två senseis måste slåss mm. Och då är det ju klassiskt här, Johnny Lawrence Mot en jättemycket bättre kille såklart mm. Men med mycket motivation och så vidare och lite visdomsord från Daniel Daruso. Alltså ordnar det i sig. Det är klart ja. att Johnny Lawrence blir världsmästare. Daniela Russo har kommit till Nirvana och blivit nya Mr. Miyagi och då bara löser sig allting. Ja. Och hela det där att det är någonting som är fel. Ja, men Johnny är rädd för första gången i sitt liv. Mm. Men naturligtvis Så nu säger Nirvana, eller vad sa du? Ja. Ja, visdomsord från Daniel hjälper honom att klara det. Och det känns ju som att de knyter ihop hela första filmen. Ja, visst. den comeback story. Ja, Och att de också drar Rocky-referenser i filmen. För vad Karate Kid var väl typ en Rocky för tonåringar. Ja, exakt. Det är samma typ av story. Den här Men, som You're väldigt the Best-låten som jag inte vet vad den heter var väl tänkt till Rocky 3 från början. Men de ratade den och bara nej, nej, nej, vi kör Eye of the Tiger istället. Mm. Ja, jag tror faktiskt att den heter gör det bäst. Ja, okej, okay, då så. Mm. Jo Esposito tror jag han heter. Ja, okej. Okay. För den skulle vara en rockig låt Men mm. Eye the Tiger blev det istället. Men då tog de den till tonårs rock, alltså Karate Kid. För karate var lite coolare än boxning just då. Mm. Jävla fint ändå. Hur som helst. Den låten är ju med också när de tränar. Ja just det. Det är ju en snygg throwback och att Johnny Lawrence också liksom får sin upprättelse med att vinna ja det skete sig när han fightades mot Daniel La Russa i första filmen där han sprang in i hans svanspark där och nu fick han vinnare för att han egentligen är bättre. Mm. Och uppenbarligen bäst. bra sätt att bara avsluta det på. Och alla ja, är kompisar. Och det är så kul också att du avslutas med att och alla levde lyckliga i alla sina dagar. Den ja. gör de ju verkligen på riktigt. Ja, de här två som de håller på att gå till helvetet för, Robbie och eh, Tory, nej, nej, de, de får ett reklamkontrakt och kommer bli svinrika. Alla ja. andra kommer in på universiteten som de har sökt till och alla blir kompisar efter lite drama och allt har varit besvärligt. Allting bara ordnar upp sig från Absolut ingenstans. Och det är svingött att det är så. Ja, verkligen. Ja. Uh, för att bara kasta ut en sista grej här då. Det som jag tycker känns lite konstigt här nu, det är att det är senare i år kommer en ny film också. Mm. Uh, Karate Kid Legends med bland annat då uh, Ralph Macchio och Ja, Jackie Chan Som gjorde en egen Karate Kid-film Och då har ju länge Får de med Jackie Chan i den här serien? Men nej, det blir en film istället mm. Och där Också nu, Miyagi då Ska ha någonting med Kung Fu Att göra också Jag tror att de säger i trailern till den här filmen Att uh, It's two branches from the same tree Eller något sånt där, du vet Mm det, det är ju så pass löket att det till och med kan fungera. Mm. Men jag känner... Kommer Jaden Smith vara med också då eller? Uh, han står inte med i någon uh, uh, sån här rolllista än. Men det är väl inte helt omöjligt om man har sett hur de har arbetat med den här serien Att han kliver in sista kvarten och löser någonting. Mm. På något sätt. Men det verkar vara en ny kille. Att de, att de slår ihop de Karate Kid-filmerna. Karate Kid som inte handlar om karate överhuvudtaget. Mm. Och så har vi Karate Kid som åtminstone ska se ut som det handlar om karate överhuvudtaget. <laughs> ja, men att de, det visar, de här två filmerna utspelar sig i eh, samma universum. Och du vet, vi har de här eh, Marvel-filmerna har ett universum. och eh, Vi har Monster Wars med de här monsterfilmerna. Men så har vi också, som jag har sett, som det kallas av fansen, Meaduers. Men då är ju Hillary Swank med också, annars hade det väl varit orimligt. Ja. ja, vi får väl se. Hon är inte med i rolllistan heller, men man vet aldrig. Det jag kan känna lite... Jag bara känner hoppas att inte den här filmen liksom struntar för mycket i Cobra Kai, mm. Så att liksom... Uh, LaRusso här är en ny person igen Utan det måste kännas Som, som, att, den som att den serien Existerar fortfarande mm. uh, Jag vet faktiskt inte om det här Är en biofilm För mig och hur, hur populär den här Egentligen kommer att bli på bio Men uh, okej, okay, fine Jag är mer sugen på den nu när Cobra Kai Är slut än vad jag var innan uh, uh, Så länge det inte blir En mjölkningsfilm Nej men det är väl det som är risken i mm. Så är det väl trots allt Och då, kan, då får de bara göra en film För att bara rappa grejer upp ja. Okej okay, men <hör> vad är Grejen med Miyagi och Karate mm. För han är ju lite där Och kollar efter någon form av Ursprung för att få svar på Svåra frågor ja. Och här kanske det är för att knyta ihop just den delen Okej okay, bra ja. nu har vi Bearbetat det och kan gå vidare på riktigt Nu kan vi avsluta serien Precis. Ja, det blir nog kul. Det blir kul Så Du vet jag tycker att den här jävla serien Är uppe och nosar på full på I stort sett så nöjd är jag med den För att sätta det i perspektiv Oj, ja kanske Eftersom varenda avsnitt har varit sevärt På ett eller annat sätt Ja, och att man hade I stort sett, man hade kul Hela mm. tiden när man det såg den och Det är sex säsonger Mm Ja, typ 65 avsnitt tror jag. Ja, och det, ja, men fan den är riktigt bra. Den håller ju hela vägen. Mm. Och eh, så får man se vad som händer härnäst. Eh, det var som jag sa till dig. Det är så jävla komiskt att vi pratar om det här. Jag skickade en bild till dig att det kommer att komma av Steven Spielberg en uppföljare till The Goonies. Mm. så alla ska vara med i. Och då tror jag jag sa till dig. För någon har snart gjort allt igen att det är bara tillbaka till framtiden kvar att göra. Mm. Uh, och så att Vi konstaterar att man var fan det går väl inte mycket för att Michael J. Fox är jävligt dålig. Uh, mm. Han mår ju inte bra. Uppenbar, han har ju sin Parkinson där. Mm. Uh, men att de också skämtar om det i Cobra Kai. Noterade du det? Det kommer jag nog inte ihåg. Det är precis innan scenen när Daniel och Johnny sitter och äter den där maten och Daniel ska fånga flugan. Mm. Precis innan det så gör ju regissörerna till den här serien en cameo och då sitter de och pratar om man, Borde man inte göra en grej på... Och så förstår man att det är tillbaka till framtiden och pratar om så säger de man, Billy Zane med. Vi kan låta det vara ett alternativt universum. Ja. Mm. Och det kommer de ju inte att göra, såklart. Men jag tycker att det är så jävla roligt att de skojar med att det är bara det kvar att göra. Och de här mm. klassiska åttiotalshymnen, sen är allting gjort nu. Men du um, har nämnt i podden, för helvete, rör inte den filmen. Ja, nej, serien. nej, nej, nej, nej. Det går ju inte. Det är någon gräns för det finnas. Det vill jag faktiskt inte se. Nej. Den, den får fan vara okränkbar. <laughs> ja. Ah, ja, Ska vi yes. knyta ihop säcken där då? Ja, det tycker jag att vi kan göra. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en mm. vecka. Och ni vet vad ni kan höra av er om ni skulle vilja göra det. Mm. Och eh, jag tackar alla tre gånger. Så exakt.